Зате цистерна наповнилася нафтою. Нарешті прийшов час прощатися з островом місячної ночі. Команда вийшла на палубу, озброєна рушницями. Підняли якір, загул третій прощальний гудок. Вершомець командував плі. Відгримів рушничний салют, і на палубі запанувала тиша. Чути було лише, як дрижить машина, та ледве чутно хлюпоче вода за бортом. У декого з норвежців на очах виступили сльози, їм пригадалися важкі дні, проведені на острові. Взагалі на пароплаві не було людини, яка не відчувала б хвилювання. Правда, різні думки і почуття викликало розставання з островом. Одні пригадували часи небезпеки й тривог, пережитих тут, інші мріяли про скоре повернення додому і зустріч з близькими людьми. Похмурі Ларсен і Ландруб, сумували за втраченими надіями і перспективами. Стюпа, обіпершись на фальшборд біля Павлюка, говорив, «Ми ще повернемось на цей острів, Павлюк. Недаремно над ним майорить червоний прапор. Тут будуть заводи переробляти нафту. У цій бухті буде порт. На березі виростуть будинки науково-дослідної станції». Кочегар потиснув руку своєму юному другові. Параплов відходив все далі й далі. Ось зник уже берег острова, і натомість над морем зачернила велика скеля, покраплена білими сніговими плямами. Сонце нахилилося над північним обрієм, забарвивши море червоним кольором. Повітря не ворушилося. Воду хвилював лише рух лахтака. Одночасно відчулося похолодання. Запара міряв температуру моря, і підозріло хитав головою, через кожні кілька миль температура спадала. Гідролог боявся зустрічі з Кригою. Кар наказав Стерновому змінити західний курс на південно-західний. Спочатку штурман хотів спробувати обійти північну землю з півночі, пригадуючи вдалий похід Собірякова у 1932 році. Тоді капітан Воронін і професор Шмід. Скориставшись із винятково теплого літа в Арктиці, пройшли повз мис, не зустрівши криги. Тепер же, діставши пересторогу від гідролога, Кар змінив курс, щоб пройти до протоки, через яку пройшов минулої осені лахтак і дезертирували троє людей з його команди. Де то ці дурні, подумав штурман, чи залишились живі? Він ніяк не розумів, на що розраховували Шор, Попов і Аксенюк покидаючи пароплав. Карові захотілося випити чаю, і він пішов до кают-кампанії. По дорозі зустрів шкіпера Ларсена, той гуляв у супроводі вартового. Кар згадав одне нерозв'язане питання і звернувся до Ларсена. «Скажіть, шкіпер, чим пояснити, що на палубі лахтака знайшли люльку Ельгара за кілька день до того, як ми зустрілися з вами? Це я загубив її». Відповів Ларсен, і в очах його зажевріла якась надія Я врятував тоді ваш пароплав, додав він, бо помітивши огонь, вдарив у дзвін То це ви були, протягнув Кар, але закінчив свою фразу швидко Ви ж із цією люйкою безперечно були і причиною пожежі Тівнувши головою, штурман пройшов далі Розділ 15 Лахтак увійшов у протоку Шокальського. Проминувши мис Анучина, взяли курс на острів Арнгольда. Цей острівець лежить у північно-західній частині протоки. Його відкрила експедиція Вількітського і назвала іменем лікаря з Криголама Вайгач. Наближаючись до цього острівця, Пароплав ішов правим бортом повз острів Жовтневої революції. Вдалині, на фоні величезного гледчера, зіймалася гора Бик. Запара кидав відро в море, спритно набирав ним води і, витягнувши за шкертик на палубу, міряв температуру. Незабаром він прийшов до висновку, що чим далі заглиблюється пароплаву протоку, тим холоднішою стає вода. Справді, за островом Арнгольда, щораз частіше попадались крижини, більшість з них були айсберги і дрібні уламки глетчорної криги, але часом траплялись і звичайні з морської води, що не встигли ще розтанути.